Walauhululahni alaihi al-Ma'awul min halil akhwadi al-Kuluthan dan kaum yang sebenar yang atapnya diperpanjangkan. Daripada dunia segala tahun Atau kita lebih tahu Oleh yang terpulih pada bukannya ini, oleh <tuh> yang terpulih Masa-masa itu perkataan orang lain Bila nah, ditanya Bila ada Allah atas Tuhan ada tak tiada Maka dia mengaku kata Tuhan ada Apakah Dali yang menunjuk ada adanya Tuhan? Dia jawabnya ialah Owewaya Ataupun dia kata aku berpeger dengan perkataan seseorang Tadab kata Dali yang alam ini jawab atau berpanggil oleh tu oleh makali pegangnya dia tu dengan dalat takbeli Bukan dengan dalil Nah maka ini dah mali lagi beberapa tahun tu. Nah yang pertama orang baca pada hendak beli, kaum yang pertama dia kata tidak memadai dengan takbeli dengan mana tidak boleh takbeli. Kita lihat kena. Mana kata kau bertamu, awal yang mubalik tu awalnya ya tuhuh hmm, dan iman tidak sah, perkara macam itu tak sah. Bila tak sah ada agapan ini, perkara macam itu tidak sah. Kemana kata awal tuhuh? Ah ha, tuh pas maiya tak sah, pada maknanya nya tak maiya. Ha, bila perkara macam tu tidak sah, mana tidak ada ini di atas kaum pertama Kali yang kedua kata Memaja dengan tatli Kita berdosa ha, Tak kira sama ada dia Seorang masalah pandai pikir Orang tak pandai pikir Berdosa Jangan, Tidak ada dahli Ini so. tak <tuh> Kali yang tiga Memaja dengan tatli Kita berdosa Tapi dosa itu bukan peluk juga ada padanya, ahli Isi cela tidak kemudian membuat ahli fikih dengan bawa dia masuk dalam golongan ya waqta kada'ana tidak ada dia. Ada tuang di jurnal tu. Kemarin ada lagi di beberapa tahun dekat guru maksud bawa walahul has buli dan bermula kaum mana percakapan ulama yang sebenar yang atasnya diperpegangkan Daripada ini segala cawan Semua yang kita sebut Ini cawan semua nah, Maka di dalamnya cawan itu Cawan yang khab Ialah hal-huluk Terlalu Kerana ada cawan Yang ketukur Kerana Kenapa cawan Yang ketukur wa tawabu annal mutada tu dan yang betulnya yang benar ni in kana hadza al ah, yang betul perkataan yang benar anna hadza al-nifaq bahawa Cerohi ini itulah Tiada pada sah ya? hmm. pada sah, ah takilah, anna haa zal filah tak, aisy, aisy hasib takilah, wahadaniha pada sah taksi atau tidak, ah lihat sah tak dia sah tidak filah tadi, iyalah <tih> kamu, ini filah ni apa filah semasa masa, aku maksud Al-Jari berlaku ia Ia-Hajatulah Ia-Nawari Pada fikir Al-Nuqili Ia boleh menyampaikan ia Li-Mahribatillahi Ta'adah ia ni Berlaku ia pada Nawar pada fikir ia menyapai ia kepada dengan asyik Allah Taala. SWT. Alhamdulillah. Jadi nazat ia boleh sampai kepada ma'l-ibatullah ni. Wajib atau tidak wajib. Natu berilah. Duna raihihi tidak yang lainnya. Lain daripada ma'l-ibatullah. Seperti apa yang lain. Kanna warilmukili Di ma'arifatir rohili Setuah sisi Dia boleh sampai kepada Enak rasul-rasul Ok lain Tapi filasan liman Jadi Aku lukarika Aku kata begitu Aku kata anna ha'ar Tidak semua pelakon itu Filasan liman Nah, ha, berjalangan baku menyalahi Bagi mereka daripada undana. Hukul tidak Yang telah menentu ia akhir silah itu menentu binabawi dengan pc hakul ilmu ini. Ada sura hukul ya. Ah, pc hakul yang tentu dengan pc yang lain yang tidak nyata di makrifat tidak ha, ada. Hukul hukul silah wajib tak wajib wajib tak wajib tu nah, masalah mazhab masalah fikih hak yang tidak menyapai kepada kena Allah itu wajib tak wajib tu adapun waqala dan berkata ia yang kha taman ia kata lagi ni kata amman nazaru mu taala adapun fikih hak yang menyapai kepada kena Allah taala itu faw huwa wadi bunde ijma'i maka yaitu naba ha, itu dengan ijma' ulama ah kana tana Allah subhanahu tadi itu pikir yang nak sampai kepada tana Allah tadi pada ah satu jam tidak terjadi ya qad jarra ala zalika dan sungguh yang telah berlaku atas ini Atas demikian itu Atas kata mana itu Atas kata Al-Qaq ala zalika Zalika Takhtir sil Ambil kepada pada khas Tunggu telah berlaku Atas demikian itu Demikian takhtir sil silah Bila bari bari makri ini Uleh Al-Syairu Abdul Salami Ra'imahullahu ta'ala hape ambut dalalah berlaku atah ni dalam cara dia mana dalam cara dia berlaku ni kata kwa kata filah itu pada fikih hak boleh sampai dan tidak sampai kepada senat Allah mana kata matematika fikih jangan pada fikih kena sudah ah tu wajib atau tidak wajib waktu bertilah ada tu fikih haknya nak kena apa hal wajib akan kena Tuhan adalah wajib. Kalau kita fikir untuk capai kepada kena pulih itu wajib betul. Nah, supaya kita kenal kata Tuhan ajau tumbuh. Tuhan setelah kita yakin ajau, Tuhan sesudah ada lima bahagian mana jadah fikir. Fikir harus. Itu wajib. Nah, beliau. Waalaikum dan tahun yang rajahilah. Anahu bahosanya, jangan yang domi rujak, tak ada penarafan lah. Jadi cuma Allah belajar dari saksi. Nah, menerasi dia ya, dah. Dan kaum yang rojak, <San -tuh> anahu bahosanya, dah terkopi hadal filaf. Tidak ada belzatus pada ini pula, pada nafah saja. Ah, pula tidak ada belzatus. Nah, pula atau pada pada kok pula pada tetap. Nah, antara ahli banda banda. Nah, orang hidup di bandar Alhamdulillah. Jom pada master, master pada layak anak banda. tak dua antara orang ahli banda. Wala, Walau pun wala, kita kapung satu dua orang hidup di bandar orang hidup kita kapung tu kau ya. Bila pergi ada yang tak teling, tak diolah hidup ha, antara haram sudah tak puas punya. Ha, Bagi kata, orang oh, di bandar, jadi pilih itu orang di Karpung tak puas dah, tu apa ya? Kenapa dia bahagian di situ? Kerana kita malu orang oh, hidup di Karpung lain daripada <tuh> orang oh, hidup di bandar. Kerana orang oh, hidup di bandar ni dia ada cukup dekat. Alim ulama dulu dia ada cukup bandar-bandar orang ha, dapung pernah bicara ilmu ha, dulu berlaku sebab itu orang hidup di dapung dulu juga orang darat orang jahil orang ha, jahil karena ulama dia ada untuk banak dia juga hidup hidup-hilih-hilih ha, dia juga pernah pergi mari karena dulu ke orang hidup pergi batak orang hilih dipanggil kemajuan apa-apa tu bahaya datangnya penegakan antara malu masuk hidup dia amula mahalu dia dapat dia nambah dua 192 padah betul dia mengajar gitu tapi kalau dia dulu ni dia aku payah zaman ni nah bahaya pengemis hari tinggal ataupun di tali air dulu dulu Tabak tu dia main belajar antaraos Ahli banah, ahli kampung Sama dia maka Allah pada pada tatli Orang pergi dengan tatli Yang tak ada dandik ni Inetor atau tidak Atak-atak kata inetor, haram atau tidak haram Dengan tatli ke-gitu Dia pilih begitu tu rupa aja Orang banah pun dia boleh pilih Itulah kalau tersik Dan orang tak punggung Satu lah lagi bulat wabai nama-nama ha, jahat jahat jawab ini aku tak beza juga pada pilih ya pada pilih pilih pada takliq ini entahlah orang yang besar ia dikumon seperti akan awal berterukuk buktinya orang jauh di mana mana seperti oleh takay oleh akli sepanjang waktu Nah, dia kami nampak. Oleh tu dia dia lembik. Oh, weh. Okay. Tapi hidup dia seperti binatang. Uh, Hukum cara yang apa-apa ah, uh. kiriok. Apa kiriok tu? Hmm, hidup ya. Tapi tidak. Ah, tidak akan dimanapahu dimanakah fiahutib jadi. Ah, mana aku luda aku kata begitu aku kata Allah Diaku An-Nahula Farkoh ada pun yang begitu saja aku luda aku kata begitu mana annahu nahula Farkoh tiada tiada yang Halau ini silakan yang menghalakan aku menyalahi Liman hakku bagi mereka ulama yang telah menentu yang mampu akan ada halilatilah menentu di mana tidak adanya orang yang besar dia di dalam kerajaan yang jelas. Aku hanya sedikit masuk ke mana mereka seguru-guru tu horilatul ada oleh beberapa anak. Duna ahli al-amkari wal-kura Jadi yani duna al-filahi tidak ada filah bagi ahli al-amkari Nah maknanya begitu Duna ahli al-filahi Duna al Baina ahli al-amkari wal-kura Kalau oh, ini tidak ada filah Tidak ada filah yang mana-mana Salah -mana. hmm. Begitu juga waqad jarra ala zalika dan sungguh telah berlaku atas dimakian ada dia taksir Ini ambil had kepada khassahu oleh Asyifu Abdul Sanad Aisyah nah oleh syekh Abdul Salam juga qod al-yuti rahimahullahu taala wa fatahadatsat imra'atan bimaqdari fi zamani qabli al yufid wa yaqissata dan sunguhnya telah bercacat cacat oleh dua orang perempuan di tempat hadirku mana aku datang aku duduk di satu tempat ada dua orang perempuan yang bercacat Masa itu tu zaman siwarif pada masa kecil aku masa, Enak, masa aku budak dulu nah maksud aku sedikit lagi arti kata ada dua orang tempat berucap wajah jahar dan kelahiut kedua-dua kan maradam akan bersolat dan bersjakkan terdahulu ami tak wayak kesalahan ami wayak kesalahan bersjakkan terdahulu tak bercakap, dia bercakap malu. Kalau latih dah maka berkata oleh salah seorang daripada keluarganya, daripada almarajah, katanya nak Allah Ya Wabillah. kata Allah lagi ampun dia bagi kita, Allah ampun dia bagi kita. Makul tu hendak Aam Allahu yaqirunana ayyul junum Ah Allah ampun bagi kita maka sedekah kita kalah hidayahullah bagi ampun so, Kalau ayat tadi tu maka lafil ukra yakni faqalatil maka berkata oleh seorang perempuan lagi so, ah lagi kata يَوْفِرُ لَنَا إِنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا Ah, Saya kata gitu. Kata apa? Mana? <tuh> Maksudnya Mena'um bagi kita Jika beritauti akan dia Tuli Allah Haa, Jika beritauti akan dia Tuli Allah اللَّذِ خَلَقَهُ Yang telah menjadi Dia akan Hua Ayuh, nah, ia ayat, kalau kita, nah, kita harus ter, jadi seolah-olah seolah-olah kita itu peluk, wanita liga jati rumput nabi dan sokumpa muda makia itu banyak sekali lah pada beberapa makia itu. Bunhomnya adalah itu. Jemaah jemaah yang okay. maka semua semua mereka itu manusia, menyatakan itu mereka yang itu kebanyakan nama wahabnya adalah dia tu. ada juga Allah di atas itu. Semua manusia bererti bahawa setiaplah sohbat dia nabi. Hm, kok sahabat sohbat dia agak kata nabi. Ini pekala dunia Wahaza kufru Ini wahaza nihtiqadu Ini pekanya ni Kufru ni Allah tidak begitu. Dia Nabi ni hak seharusnya Tak cukup Kita nak angkat nak apa Tanya-tanya Nabi ni Nabi tak boleh Nabi ni hak Allah Ta'ala Haknya Haa Kali itu siapa eh itu kata sahabat si jalan Nabi, Nabi itu kufu nah ada logialah itu amin jadi mana kita kata mujdirah ada berkata apa nama ke cerdik hando dia ke ape ini tapi siapa cara perginya kepada dzanah ape apa bisa halus sana siapa main bagi dulu nanti supaya kita tak tahu yang lain Kata-kata orang pukul masyarakat tu macam kita, kita tak tahu Kerana kita selet nasa mari uh, Cik nenek kita tu Sudah terima Islam dengan Ahli Sunnah Wajiamah Kalau Cik Ah Sapa dulu Haa Lepas kita ni jadi Ahli Sunnah Wajiamah Sapa dulu Haa Suat ni ada Cik Ah Sapa dulu ha Sebab tu tak ada yang lama Cik Ah Sapa Aku diterpilih, ambil kedudukan zaman. Ambil ada aceh, orang lain tu. Ah, ha, jadi semua, semua Allah. Waning, ah ada bulat dan tengah mereka itu anak tu menyungir dah. Ha, ah, mereka ye ingkar dia cakap tak. Ah, mereka ye ingkar dia cakap tak. Tak tanya kata hidup hidup lagi. Jadi, bangsa bangsi yang bangsi kamu dia pada mati. Nah, tak saya yo, ini ya kupu teralah. Wa yakool manda tunda wa akbaru dzalikin ila wa dzalikah. Dan apa tu maksud tu? Oh ya, dia ejak dia akibatnya dan berkata dia mereka yang telah mati. Ia ia yang melihat datang dia dan coba dia dengan nikmat dia itu jilal wa ridan. Memang sukar tak habiskan dari sini. Di apalagi ah bila oleh dia dicerahkan dengan sejarah daripada tanah kuno. Ah sukar tak habiskan dari sini. Wa hajal amdiyu dan telah hikayat oleh al-Amudi rahimahullahu taala ittifaq al-ahabi nah ceritanya lebih amnya dia karu ona apa menanya satu je atilah ini dicam ah wa akal amudi ittifaq Setelah hikayat Uli Al-Amudi Aca'i itu, Ujala Al-Athab Ujala Sahabat Sahabat Al-Nikisah Kufri Al-Muqallidi Atah Ternaki Kufu Oleh Jantafli Hmm Bahasa Al-Athab Al-Amudi Ini Oleh Bagi Bagi Al-Hamdali Kalau kita Al-Athab Al-Athab Dipada al pok khabab bisa ha mananya ikhti fo atas ternafi pupu ogel yang tadi ha pupu ternafi pupu yang tadi mana tak tu oh yang terjatuhlah azza tu dia namanya dalil ya abang dalil menung ada adanya sekanya tak ada dalil Dari nak beli pun tak ada akli sebab dah kon nak macam macam dia tu ogel dak kah si receiver tapi al amji hikayat kata istifat kala ashab atas ternabi mana atas tidak oh ya betul wa an-nabih dan bawakannya nampaknya atas kala incifati istifat al-ashabi ala annahu la yu'rahul qawlu dan istifat kata istifat wa hakau al-amudi yu an-nabih dan telah nyatakan oleh al-amudi bahawa kana la yuqraful qauli tidak dikenal, tidak diketahui kedang perkataan akan percakapan dia ada dengan tidak kok iman imani kecuali mereka hak tahunya li asli hati nah tahunya yang mengatakan tidak kok di oleh taklid itu tidak diketahui perkataan itu Manasih bagi Abi Hashim Al-Jubba'in Tapi dia Abi Hashim ini Minal mu'tazilati Hal tak ada Ia penuh daripada Serpah Mutawillah Abi Hashim Al-Jubba'in Sekali itu tak boleh diperkucahkan Karena dia bukan ahli Selah Abi Hashim ini Abi Hashim dia orang Mutawillah Ia yang kata Timan orang takli tak faham ini akan amudhi dayah wa ja'a 'an al-hajar dan thlabu ulaika bin al-hajar ha wa ja'a zawajtuha hajar al-haytami thlabu 'an ba'din hal kauminina filan an ba'dih ha kada ibn hajar dia nak cari pada syah ada nama pengamana ha itu annahu bahothani ah ba'dohum ankaru ila kan jadiah 'ala wujudal ma'rufati aqlan oh setelah ihjaj 'ala wujud ma'rifah tamjali oh wa dan berkata ya kada wujud jalil ma'rifah pada apa dia ada hanya dia dapat temuin innaha bahothani ma'rufah Ah, tidak tumbi atau tidak terohani orang melayu zaman, misalnya orang melayu tunahan, tadi nafasnya indah. Sebab apa dia ikhwa wajib marifa, tak wajib marifa, tak wajib marifa. Nah, karena wajib wajib punya syarat. Ah, makan dah sesarap, kalau wajib belum sarap tak wajib dapat dia tak ada wajib, ada wajib marifa. Mana? Kerana bahawa Tuan al itu Hasil itu, hasil dia Dapat dia, diasli, so, dia asli Cistrasi dengan asal kejadian jangan yang jadi Fakita dia, jadi cistras Asal kejadian dia, bahasa Bahasa kenal kata-kata dua Haa, ini ujibur Kami nak jumpa Mereka di sini Waskudillal ala Zalika, dia kira Jor Tadalla Raja keba'bahom yang berdali ia maklum ala ada dia, atau kemudian dari kelakau, atau itu perkataan yang dia kata maklukah niat dengan semata-mata atas kekeropasaan dia kita nyenthi. Bicauli istadzalla dengan permata Allah yang telah Allah bila sih fakornya kesucian Allah yang telah membuat dia, ajen manusia atasnya. Dia punya ada akan bahasa asal tidak kita tak ilmu tak dapat menguasai. Ia punya terong. Wabil polusi atas pada dan dengan terdonya Nabi saw menjalih ayat satu dan habis. Kudur mau Yuladu jula doa dan setiap kanak setiap budak setiap anak kecil itu dilahirkannya atas petak. Ha nah, sebab itulah Kau yang rabiat kata anak anak oleh penuh rahmat belum nah, belum apa belum balik tu sukunya kami tu doa kerana petak. Ha asal atas peti. Hmm jadi ya. bila dia yang muahnya bulat-bulat besar tu mensayik nyeg ibu bapak dia. Ya. Kalibubakok dia tu jamaah yang huli, kalib anak dia kepada Yahudi Ibu bapak dia tu jamaah nakar, kalib pernah nakar. Ibu bapak dia tu, bapak dia tu majusi, kalib kepada majusi, macam yang seterusnya. Kamu yang kita yang mungkin, nah kita yang mungkin, ibu bapak yang mungkin. Bila lah anak kita huli, selagi kita tak kalib jutlah, tak takar walah jahili tamam tak tahu nah boleh dengan oleh jahil ana oleh illa ana oleh illa dia sudah tak mengaji sudah pencat jelas gitu ah tak mengaji nah dia tak mengaji zakorang sebab satu gitu ah tak mengaji bab agama lain bodoh sebab kata gitu maksud tu jahili dia noh tapi dia-dia apa tu ha kita sudah telah dimahu tak semangat dan secara akal benar. Ah, sebab Tuhannya itu ya. Nah, kita tak terrahnya itu yang ada punah-punah suku Neanderthal kepada kita. memang sebab kita dengar dia ada ilmu mudah boleh. Sebab apa boleh dimakan pula. Jangan alus hadimun menjadi. Dia bukan alus hadimun tak berubah. Semua kita hak asal itu. Asal kita bagi ada Tuhan. Jenayah tak tengok, ada, tengok oleh maju. Cakap tiup pasal satu tujuh tujuh tujuh tujuh. Tapi tidak Allah di dunia kita itu sehalal lain. Hati kita jadi macam macam. Betul. Di dunia harus ambingnya. Ah boroh, mana ayat di dunia tidak nafkah Allah tidak ada hidup di dunia mana yang mata pembetul tidak jual menipukan. Yang, meng, yang buat ikut kita tu dia akan berjalan ya, uh, terperdaya kena nah, daya kena ikut nah, daya-daya daya anak daya adik bila adik mengatak adik menangis uh, adik seriak ya, kita pergi daya-daya nah, kalau dia nak marah kita pergi di daya-daya dia lembut jadi okay, daya maka boleh tu pergi daya dia lah kalau anak dia jatuh, orang dia minta rahmat apa? marah jadi tak marah. Ah, kalau nak buat satu kali, bila dia daya tak jadi buat. Ah, boleh hadap orang roh awak daya Dia dan di sini. Baik. Artinya, mata tu terjebak dalam denion, denion ke sedai. Daya dia, dia dalam rohnya api. Nau kebinat. tak dia tak ada hayat, tak ada jadi, ini tak pada orang ni, ini tak pada orang lain. Aiyah, jadi kok dunia adalah daya maksud kita, dust adalah Daya adalah dunia, tetapi kita tunggu. Tak tahu, aku. Nah, wajah orang aku menjadi jauh menipu daya kamu dengar bapa Allah menipu kamu itu daya menipu daya sudah korup, uli syaitan yang sangat menipu daya adalah daya yang satu. Semua daya adalah kuasa. Nah, kena daya atau tak? Ada. Nah, tu pukul kedah. Adalah. Jadi, naraya kata, afa tikah manusia lazim di atas kesucian seperti kafah. Seperti kafah daripada dosa afa. Ucid dan kuasa dan hukum kan meliputi ai pada hilang. Allah bersih. Ah fa kita tamiz baqa ja. Nun tu tunangnya ialah buat biji semar kotor. Datangkan mana lagi sebab kenal di nama, itu kemudian dah. Asraf kita lahi fikri, fikri tadi sudah guna lama saja. Nah, ha ne. itulah nakok juga keria. Nakok juga keria maka kita nak bicara wajib kalimah makrifah. Maka so, kita. Ha nah, senang itu dalil. Wa dan kerana itulah. Hadab Abu Mansur Al-Matsuri dan kerana itulah. Yang mana mano kita boleh punggah. Wa lidzalika ayni anna al-ma'rifatu hafilatun bi aqlis sirr. Apa ni dia? Wa anna al-ma'rifatu Maqulatun bi aqli qatra qatra. Karena karena makrifat kenal itu bahasa akal dia dapat dengan akal kejadian. Habib Ujo rahimahullah taala. Ini orangnya ah hampir datang dengan Abu Hasan al-Syafi'i itu. Nah, di dua jalan ini awal turunnya jalannya Abu Mansur Al-Maturidi daripada ahli sunnah jamaah. Tapi kita ni itu kita pinin kebanyakannya debut ulama mesti azizah dan syuruk di antaranya Abu Hasan Al-Azari. Sebagai ahli sunnah mutarah ke, sebagai ahli kitab mengaji kitab tarikh dan bort riji. Nah, tarikh ulama namun ulama syarah bort riji. Nah, kebanyakan ke. Adalah di musul di mana kita dapat jalan kan? Sorry, Abdul Hasan al Azari, Bani al Azharah atau al Azariya. Abu maksud alnatul ini banyaknya oleh mazhab Hanafi, banyak jadi jalannya Abu maksud alnatul ini mau kuliah kah? pelatopak sahabat itu, yang apa banyak? Topak-topak Hanafi Dan dia lagi memetok mazhab Hanafi. Nah, dia datuk. Adakah Abu'l-Hadda' al-As'ari? Dikilah kata-kata-kata Malik kata-kata-kata Al-As'ari'i Adhid ha, mu'fah bakisah ala annal -al awam Harus sedih betul ni Dengan sedih betul Allah Kalau nama orang dia sedih betul Allah Kiran nubal Allah Awam Awak nama apa? Awam Zubay ha, bin Awam Dia kena sedih betul Allah Data yang tahu kuriah wajah, ini jadi ini 5 jam. Tidak menghidupan hal ini. Awam asluhu awamina amat ma'ilah. Aku tidak jaduh. Karena saya, saya, saya. Saya, saya, saya. Itu 5 jam. Awam. Ini seperti ini. Kalau Allah tak semua lalu. Tidak. Tidak semula Kerana beri solida Beri solida Ketujuh Melayu Jauh Mana kali kita baca Arab Lalu itu Allah Bagaimana Oleh Allah Alainal awam Bahawa itu Sejala orang-orang Orang-orang biasa Oleh ramai Oleh samadzah Oleh awam Oleh biasa Oleh biasa mu'minunah dengan orang-orang tu dah ada kata awam kalau setiap waktu sedih dia tahu tak ada kata mu'minunah kena kata annal allah mu'minun kalau Allah sama tak nah, tu kata waktu ada sikit tehdah nama suara kita tu kena jago hmm. ala annal awam nah lelaki jemma pula sahabat kita bahawa zat segala orang awam itu yang benih semua orang awam-awam ini tak benarkan kata kuku Ah tak boleh kena kata kuku lagi Dan hari arifun yang makrifat yang ada kena oleh hari yang kenal mereka itu di rabbih aka Tuhan qoltab dia. Oleh kerana tahu arif tak boleh dikatakan kafir. Ah walaupun dia tu jahil tak fana anak anak hurai anak anak pekerja nak cawat satu, jadi boleh mereka tahu dengan ini. Wanahum jangan bawa mereka itu. Ah, waktu hajau hajar memenuhi mereka itu al jannah Ah teriak mereka itu memenuh ajaib itu. Ah, kan daripada ahli sedo, Ah, maksud dia adalah ahli sedo. Jadi alasan itu baca hati murni, anda tidak boleh keluar sekali lagi. Kalau baca alasan itu baca hati murni, naya kalah ahli sedo, masih ahli sedo. Bahawa mereka itu memenuhi ajaran sedo, Maksud dia juga menjadi ahli sedo sedo. Jadi wang kata oleh awam, oleh ramai itu sedo, naya kita lupa adalah hadis sekejap-sekejap dalam benda tak usah oh, ini oh ni tak bang surga waktu tak surga ada orang yang dalam hati-hati tu bukan aku senang ingat nak panah orang kalau tidak dapat perlu orang kenal lah mana itu habis tak hui habis menakut kaki yang kata orang itu tak boleh bang surga orang lain-olain orang kesemari yang tak dapat bang surga kata orang teman-teman kan maka tu One akad bil idnaim, kemajat bil akbar, akbar jadi istimar. Kalau dia istimar jadi makdzah. Tak faham Di sini kena baca dengan jamak akbar. Ini kita bubuhan boleh lalu di atas dalam alif. Ah, nampak? Kemajat bil akbar. Kalau kalau dia istimar betul kata kalau nak untuk rukum zahab bawah bawaq boleh memang tipu. Kalau itu sebab dia tak ada kata ja'at kena katakan ha ja'a sebab jadi dia dia kena perhati maknanya dalam ibarat. Ha betul nak timpu tak boleh jadi tak ada keadaan tak ada yang kuat dia baca rina budak bodoh tak betul baca. Salah baca baca. ada boleh dengung sangat kalau naik di pondok. Kalau nak tak ada rabu tak ada sistem dari dengar ha tapi apa yang belum saya nyau ha jangan kacah di jalan dia tak ada jelas ada tapi tidak menyada jalan tak mungkin nak tak boleh ni ha nak jumpa dak ha dinharah walaha qala da namalah jitu nya munca dulu sudah nak dung sari mana pelak dia saya kata nak di darat abuk ini menunjukkan Habis kena matipu tak wujud Dia tak tak bonok lah kau Ha ha ha tak bonok tu Dia boleh tak wajar tu Ha ha ha Masalah bak Nak pisa sangat ni Ha ha ha Adik Nah minah pisa sangat ni Hmm Pak Naji kotak-kota anak ekor Nak pisa pula apa di dunia Sangat Lepas itu, bari itu, lelah tak wajib juga Ha, kemudian boleh mulai-mudian Ada masalah, itu Amat Haa Kama jalaat dihil tak baru Sebagaimana Barang yang datang dengannya yang ulis diperapuad Sebelum yang kata oleh awam pun oleh mu'mi oleh Tuhan dan mereka itu memenuhi serba ini dari pada akhir-akhir kata kejangan yang membatalkan dan rusak ke ini yang paling kata dia menjatuh ke ugamu dengan buah perbuatan yang rusak ke ugamu yang paling redah dan yang kata ke perkataan yang rusak ke ugamu yang dijagoh sahabat kalau dia tak beri tanah yang rusak kalau kata Tuhan bergeha Tuhan ah soha bertempat hadir lima tu cukup kalau kata Tuhan bergeha berjeho bertempat ya laung apa hanya boleh Tuhan tak apa-apa ah kalau kata Tuhan bergeha berjeho bertempat jeho bertempat layak dengan dia cukup kerajaan maka tak leh Kata datorlah tu jangan menelirukan orang lain Ha nah, dia dah dapat pun boleh dulu. Dari dia. Ha dia dah. Ha. Bye. Kamaja bihil akhbaruh. Wa aqada bihil ijma' hatu ijma'. Dia robo ajma' pada tak ada ilmu macam tu kat tu. Ah kana ja'a fihi al-akbar wa aqada bihi ilim ma. Lam izah asanya ya wan aqada bihi Mana yang itu? Ah nausukua al-akbar. Itu tak tahu mano. Iyalah. Ah. Nah. Lam aqada bihi tuju mana. Dan sabat atafada bi mallahiat akbar sebagaimana barang yang datang terjadi dengannya oleh dijinak. kata itulah mereka itu saya memenuhi sudo. Sebab apa? Sebab apa yang boleh dijinak sahabat kisah kata oleh ya awam tu oleh orang ya mukmin, oleh ya kenal Tuhan, orang oh, mereka itu ahli sudo. Wa na ba fi qwa al Kerana bahawa setiap peraduan, kerana asal kejadian mereka itu awam tu ju mata yang dinamakan itu jubilah dan jubilah menjadi pembekak dijadikan dia atas kena afdal jibil ah fa inna fitratuhum jubilah maksud kata jubin mengerti maksud jubilah tu nanti pembekak katanya ada waktu depan nah uh, apa kebenaran bagi ia punya katanya atau mengusulkan tukang tuan yang jadi wa fi dan di atas sediang meja padang padang mana tapak kaki pula ala tauhid al-sani' ata Tuhan yang menjadikan wa fi dan atas sediangnya penyani dan wujud si ma fi wa abu dan atas baru barang yang lain daripada yang pada Tuhan kerana tisananya yakni Allah taala habis oleh kitab <tipasuk> kodik alam tupur lain sedio bomi sedio uku sebab apa bila langit dia sedio yang maksudkan di situ mana ada tidak ada gunung mana tak ada Tuhan kalau kata pun ada surat lain bukan, bukan makhluklah punah di alam ini ah bab itulah kubur ayah al-qabah dan mereka kitab kuda dan bom ah tu kalau dengan ilmu sana Najab orang pun nak nama-nya Islam, kalau tidak tak putoh. Ah, bila bila lagi kan masalah kekencingnya lah, dia tak pakai tak boleh pakai dia tu bila dia pakai kencing. Waqudo sima siwahu, ah, karena keturah mereka tu dijadikan atas baharu barang yang selanjar Pada Tuhan. Wa adaju namanya jamak. Wa adaju. Jadi kalau moh uli mereka itu awam anis cabirian walaupun dia lemah, ia tak pandai mengenai moh ini. Jadi kalau moh yang tak pandai mereka itu daripada mengutarak, daripada menuntut anhu dengan darinya, dari tauhid konen, dari makhluk lah anis cabir dihi, anis cabir anhu anu mabuk. Minta wajib connect wajib dan jiwa hubus masih. Walau pun tak pandang wajah, tidak terima tak calun ini dengan istilah ulama utuludin. Karena tidak calunnya yang ulama utuludin. Walau pun mahurae tak pandang, pergi Kadang-kadang pekoh kita pandang, kita cahoda pak wahbata, pak maye, pak kapo kita pandang, pak wudu kita pandang, rukun cara sekepuhnya. Tapi cukup hurai pak utuh. Kita ngaji dulu. Aline baca mana orang itu? Aline eh, mana hura? Ati baca itu. Ayah baca. Supaya kita panah baca nah, mana hura itu? Baca anak. Baca anak. Ati baca baca lah, itu. Anak. Tangannya juga enggak. Hah. Ayah baca. Nah, nanti anak baca itu. No. Anak hura itu tak najis kita tuh. Anak hura itu mana tuh? Kalau baca no, baca anak. Ati baca baca Anak. Tangannya juga enggak. Hah. Ayah baca. Nah, nanti anak ayah kata tak mesti baca tu No. panah hura'i itu tak najis kita tuh. Anak Nah, nanti anak ayah kata tak mesti baca itu. No. Anak Izhar Jabodetabek, Izhar Jabodetabek, ya, ya macam mana? Ha, Sudah, tapi kalau dulu macam mana? Ya, jika no. biarkan la Allah, jika biarkan Allah, ya fitnah itu malah, Na, oh, nah, ya, ya, ya, ohh, nah, ohh, nah, baca semua, tapi Jabodetabek pan di situ dan wen masih cuma nyala Jabodetabek ada huruf, baca semua. Nah, ini persatu kita pegang tu Tuhan Abdul, Tuhan Diyo, Dalek Tapi kita pun hurai Ini tak panah nah, Eh ada nah, Hurai tak panah Ini pun naik di situ hurai Ini lah makna katanya fitrah kita itu oleh Allah olehmu ini ditebak atau musuh kepada Tuhan, dia oleh Tuhan baru barang naik pada Tuhan. Sekalipun tak panah terobo, tak panah berlay. Itu maksud kita kata, wah Inna fitrochaum judilan anda atau idul kuan yang Allah Alam, wah tidak nihid, tidak nafwanah, wah kudu timat, wah kudu adalah baru. Allah jadi yang terbiar. Wah ini ada tu jadi kalimah tak pandai mereka itu anisah abid anhu daripada ibarat kepada menutuk daripada hurai anhu anil itu minta bisiswaan waktu yang dilatih bis pula kalau mereka lihat nak ibarat nak hurai dengan istilah ulama usulutin sekali pun, wow Allah alam, nah kalau buat buat deng hak